Dobrý deň vám želám opäť spoza mikrofónu ja v štúdiu. Slobodný vysielač je to neveriteľné, že prvýkrát v tomto roku a už v takomto vysokom dátume. Dnes máme 9. februára 2026. No, nebolo to z toho dôvodu, že by sa mi som nechcelo, ale z toho dôvodu, že teda napriek tomu, že koniec roka býva hekticky, tak neviem z akého dôvodu, ale začal aj tento rok tak pre mňa hekticky, takže to bol práve ten dôvod, prečo som sa tu ešte neukázal. No a dovolte mi teda z tohto miesta vám poblaho hoci je teda vysoký dátum, ale my si môžeme priať, kedy chceme a čo chceme. Tak vám teda želám všetko dobre v tom novom roku a, a nech všetko dopadne tak, ako si prejete a tak, ako si želáte. A až by sa náhodou tak nestalo, tak vedzte, že to je z nejakého dôvodu, aby sme mohli teda porasť, lebo všetky starosti a problémy, ktoré nám do života prichádzajú, tak prichádzajú z nejakého dôvodu, aby nám niečo ukázali, niečo povedali a, a my, aby sme sa mohli posunúť ďalej. A hlavne vám teda želám toho zdravia pevného, Božieho požehnania, no a teda nech, nech uh, máte v živote veľa radostí, lebo radosť zo života je to, to najkrajšie, čo nám čo nám život dáva. Takže ďakujem veľmi pekne, že som teda mohol prísť Petrovi a že teda má tú trpezlivosť, že napriek tomu, že mu teda napíšem, že sa nedá a že nemôžem a že mi je to ľúto, tak on ma vždycky tu na svoje hrudi privítá, aj keď vždy <laughs> <laughs> nevie, čo ho čaká. Ale Zabudnite na moju príklad, hruď. <laughs> Inak vítajte. a je dobré, že ste prišli až takto neskoro povedať svoju novoročnú zdravicu, pretože v tej záplave v januári by zanikla je to tak môžem. to je krásne vidieť, počuť. Áno, tak tým, no. ktorý nás budú počuť, tak si môžu takto vypočuť. A keďže aj... vy ste trpezliví celý čas voči mojej osobe, tak ja to raz za rok vydržím. Dobre, Dobre som rád. Vítajte. Ďakujem pekne. Novom roku. A tiež nech vám to štrnga tam, kde štrngať má. Pekne. A nech to necinka ešte tam, kde by to snáď cinkať ešte nemuselo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa tak stane. Nech sa tak stane. No ale keďže aj tento rok je to také, že musíme riešiť aj financie. Asi taký rok nebude, že by sme ich riešiť nemohli alebo nemuseli. Ja dúfam, že nepríde taký rok, lebo to bude znamenať, že není všetko s kostolným poďadkom, ako sa hovorí, keď už nebudeme Tak existovala riešiť. taká možnosť, že by sme si všetko vyrábali a darovali každý tomu druhému, čo by potreboval. A ľudia by neboli chamtiví, ale každý by si zobral naozaj iba to, čo potrebuje a vtedy by peniaze dôležité a potrebné neboli, lebo by sme sa najedli aj bez toho, aby sme to museli zaplatiť, ale zase by sme sa neprejedali a kto by chcel ísť ku krajčírovi, ten by išiel a krajčer by mu to urobil... A tiež by si nepýtal nič a tak ďalej a tak ďalej. Tak vtedy by sme, hádam, peniaze ani ako také nepotrebovali. Prišli by ste k doktorovi a ten by vás s láskou prijal a vyšetril bez toho, že by požadoval nejaké príplatky. Nič, nebolo by rozkládania financí. Krásna predstava, avšak dovolím si ju nazvať utopistickou. Ja viem, že to tak ale, ale, ale... reálne by sa to nedalo prežívať. Určite... Jedného dňa to možno príde, keď, keď všetci, všetci budeme na takej, tej úrovni, kedy by sme to takto poňali a takto premyšľali. To bude jedného dňa pekná otázka, či by sme mali všetky tie vymoženosti, ktoré dnes máme. Všetci to nedopustia, lebo hlavne tí, ktorým vyhovuje, že sme závisli na tých papierových a niektorí žiaľ iba na kovových, tak tí nám si... nedovolia, aby sme ne, nepotrebovali peniaze. No tak si keď boli kovové a boli zlaté, viete, alebo stredbordné. Boli dukátiky, no. Tak dneska, dneska, keby sme mali také kovové... tak. Ale to vy to, nepamätáte, to vy nemožte... To... No. Ale myslím, že keby sme dneska mali také kovové, také že zlaté a stredbordné, tak by sme boli celkom... Ah, to by sme zase mali ešte menej. <laughs> <laughs> Nedovolili by nám. No ale máme tu 9. Ano. február, ktorý z historického pohľadu cez tú vašu oblast nám e, poskytuje jednu takú udalosť, ktorú som si všimol, ale tá je z 19. storočia v roku 1845 v sobotišti založili e, z určitej iniciatívy istého Samuela Jurkoviča spolok gazdovský, čo bolo prvé úverové družstvo v Európe. Samuel Jurkovič, vidíte to čo ano. No. Veľmi dobre, takže to založili družstvo, aby mohli. Aby mohli byť asi pod nejakými e, istennými nejakými financiami. Skôr aby si mohli požičať, ja Alebo... tak to chápem. No. Aby si mohli navzajem požičať. A mohli začať tak podnikať, čo by som povedal, že aj celkom dobrá téma alebo správa na úvod toho, čo chcete vyrozoberať. Áno, áno, lebo dnes sa budeme naozaj baviť o tom podnikaní a teda o tom, čo nás, čo nás teda od začiatku roka, čo sme už avizovali na sklonku toho minulého, keď ten konsolidačný balíček bol teda schválený aj odkomunikovaný, tak sme teda hovorili teda o tom, čo čaká živnostníkov a, a že tam aké zmeny nastávajú v odvodoch a v zdaňovaní a tak ďalej. Takže... A vyplnilo sa to všetko? Čo sa vtedy sľubovalo, Zatiaľ sa vyplnilo mhm. presne tak a už to nadobudlo teda aj účinnosť od toho prvého prvý, niektoré, niektoré tie e, zmeny, ktoré nastali. Avšak dnes som si dovolil práve tú tému nadškrtnúť ako v úvode tohto roka práve kvôli tomu, že stretávam sa či už uh, u našich klientov aj od známych teda s tou otázkou, že či, či sa viac oplatí uh, zostať na živnosti alebo prejsť na tzv. Teda SRO uh -huh. alebo teda spoločnosť s obmedzeným alebo nejakú inú formu teda podnikania práve kvôli tomu, že teda došlo k tomu, uh, čo sme avizovali, že že sa zmenila tá odvodová politika. V úvode si to ešte trošku pripomenieme v, tak v krátkosti, aby sme vedeli, o čom sa teda rozprávam, aby sa nám to do toho kontextu celé, celé tak pekne poukladalo. No a to bol ten vod, prečo som si povedal, OK, tak dajme tomu nejakú reláciu. Verím, že to stihneme za jednu, keby nie, tak, tak môžeme ešte prípadne dopovedať v tej, v tej druhej, lebo je to naozaj taká širšia téma, kde, kde veľa aspektov do toho spadá. Uvidíme teda, čo sa nám podarí. Ja sa vás ani nebudem pýtať, že čo je pre vás výhodnejšia alternatíva, lebo všetko má svoje pre a proti tak. a nebudeme prezradzať pojintu už teraz. Radšej poďme pekne postupne, rozberme si obidve skupiny a, a posluchač si možno vyberie čiže... blízko a možno si buchnem. Čo, prečo som ja nešiel touto cestou. No cieľom tejto relácie bude určite teda povedať aj výhody a nevýhody, čo už živnosti a zároveň aj teda tej... Ano. Nemáte fanúšikov výbornosť. alebo svoju blízku osobu nejakú v jednej skupine z nich a budete jej preferovať. Mám fanúšikov aj tam, aj tam. Aj tam, aj tam. Dobre? Aj obľúbencov aj tam, aj tam. Takže e, cieľom teda je porovnať si to povedať mm -hmm. o tých skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú možno to rozhodovanie medzi tým, že či zostať na tej živnosti, alebo v rámci, v rámci sr teda uvažovať nad tým. A povieme si nejaké tie základné parametre, ktoré na základe ktorých potom môžem sa lepšie rozhodnúť, že či to pre mňa je OK alebo nie, ale neexistuje paušálne, že toto je jednoznačne lepšie, alebo toto je jednoznačne horšie. Mm. A to si teda povieme v rámci tej, tej relácie. Dobre. Takže poďme si teda prejsť, že čo sa teda zmenilo a čo viedlo teda ľudí k tomu uvažovaniu, že či zostať na tej živnosti a či, či teda prejsť na SRO alebo či vôbec tú živnosť ešte prevádzkovať ako takú. Tak to je práve to, že zmenili sa nám teda zmena v rámci sociálneho poistenia, teda zmena toho zákona o sociálnom poistení, kde sa zadefinovala teda jednak definícia samostatne zarobkovo Osoby. A teda od 1.1.2026 je tá samostatná zárobková činná osoba, a osoba, ktorá dovršila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti. Podľa oceku e, paragrafu 3 a tak ďalej a tak ďalej. A v konečnom dôsledku e, je teda to osoba, ktorá má viac ako 18 rokov a ktorá má oprávnenie na vykonávanie respektíve prevádzkovanie činnosti, alebo podľa svojho čestného vyhlása vykonáva zárobkovú činnosť, na ktorú nie je potrebné oprávnenie, z ktorej príjmy sú zdaňované podľa paragrafu 6 odseku 1 a 2 zákona o daní z príjmov. Takže, čo je veľmi dôležité pri tejto zmene, je povedať to, že nie je podstatné, že fyzické osoby s oprávneným podnikajú prostredníctvom obchodných spoločností z pohľadu zákona o sociálnom je rozhodujúce, na koho je vydané opravnenie na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti. Čiže už sa pozerajú teda na to, že na koho je to opravnenie vydané, teda nie je to, že či e, podnikajú podľa, e, alebo teda prostredníctvom tých obchodných spoločností. Čiže dívajú sa už konkrétne na tú osobu, na ktorú to opravnenie teda vydané je. No a čo sa týka tej zmeny v tom sociálnom poistení, v náväznosti teda aj na tú definúciu sa začoval, tak boli takzvané tie odvodové prázdny, to znamená, že keď niekto si otvoril živnosť, tak v podstate až keď prekročil určitý príjem za to dané zdaňovacie obdobie, tak mu vznikla povinnosť sa prihlásiť na sociálne poísťovne a teda povinnosť aj platiť odvody do sociálnej poísťovne. Čo sa týka zdravotného poistenia, to je jasné. U nás je potrebné, aby človek bol poistený počas celej doby svojho života. To znamená, že aj keď som živnostník, tak hoc ešte teda nezarábam alebo nemám teda nejaký príjem oficiálny, nemám ukončené zdaňovacie obdobie, jednoducho platím. platím tie odvody. Buď teda v tej minimálnej výške a následne potom po podaní daňového priznania v rámci ročného zúčtovania sa mi to upraví. No a čo sa teda týka sociálneho poistenia, tak tam nastala zmena, že tie odvodové prázdniny, teda ponovom, tak e, budú už len prvých 6 kalendárnych mesiacov od začiatku vykonávania činnosti. Teda aj vrátanie mesiaca, v ktorom získal opravnenie na výkon alebo činnosť. A tým pádom začína platiť povinné poistné na sociálne poistenie od prvého dňa 7. kalendárneho mesiaca vykonávania činnosti. Takže tým pádom to, čo bolo pôvodné, už teda neplatí od 1.1.2026. A tým pádom tí, ktorí aj v minulosti teda neplatili tie odvody, tak teraz majú tých 6 mesiacov a budú teda platiť od 1.7. Teda ten minimálny odvod, ktorý je teda vo výške 131,34 eur. Takže je na to taká krásna tabulečka, koho by to potom zaujímalo, že sa nevie niekam zaradiť, či sa o to týka, alebo sa o to netýka. Nedá sa tá tabulečka prerozprávať. No. Bolo by to veľmi náročné. Takže keby to niekoho zaujímalo, že, že či sa o to týka, či sa o to netýka, máte možnosť samozrejme osloviť buď vášho účtovníka, prípadne kto nemá svojho účtovníka, môže si ho nájsť. A keby náhodou teda, ste svojho účtovníka nenašli, ja účtovník som, ale minimálne na tú otázku vám odpovedať budem vedieť, že či vás sa to týka, alebo sa to netýka. No a v konečnom dôsledku, čo sa v tých odvodoch teda zmenilo, je aj to, že z akej výšky sa budú teda vypočítavať. A budú sa teda vypočítavať už nie z 50 a priemernej mesačnej mzdy, ale už zo 60% priemernej mesačnej mzdy na Národnom hospodárstve z pred dvoch rokov. A to predstavuje teda sumu 914,40 eurá. Čiže z tohto sa bude vypočítavať ten odvod. Tí, ktorí v podstate nedosiahli ten príjem potrebný na to, aby platili ten minimálny odvod, tak tí budú platiť len ten tzv. ako by som to nazval, ten ten paušálny tých 131-34, ktorých som teda spomínal, no ale tí, ktorí už teda uh, ten príjem, ako sa čoho za rok 2025 dosiahli, to znamená, že mali nad 8580 eur príjem, tak tých sa už bude týkať ten minimálny odvod, ktorý sa teda zvýšil na 303,11 eur, to je minimálny odvod do sociálnej povysťovne a tým pádom sa to zvýšilo. Hneď vám poviem, o koľko. O koľko, o koľko. Mám tu takú peknú tabulečku. Zaj ja sa mi niekde zapotrošila teraz. <laughs> ako to vždycky býva. Áno. Bolo to 237,02. To bolo ešte predtým. Teraz po zvýšení to bude 3,11, čiže to bude viac ako... Hovoríme o ročnom. 60, o ročnom viac ako 60 mm. eur. No a tým pádom toto je ten minimálny odvod, ktorý teda bude takýmto spôsobom teda fungovať. No a ten vymenevací základ, áno, iný názov je takzvaný, že mikroodvod a to je ten, ten odvod pre tých, ktorí buď začínajú teda podnikať a ešte nemajú uzavreté teda to, to uh, celé daňové obdobie. Povedzme, že si otvoria živnosť po, v januári alebo februári alebo kedykoľvek v tomto roku. Tak po šestich mesiacoch počnúť 7. mesiacom začnú teda platiť tento mikroodvod. Oni sú zatiaľ oslobodení. Áno, na tých 6 mesiacov, ale potom uh -huh. budú už v tom 7. mesiaci platiť ten mikroodvod bez ohľadu na to, či zarabajú, nezarabajú, akoľko zarábajú. A potom v rámci toho e, ukončenia zdaňovacieho obdobia sa podľa toho, aké budú mať príjmy, urči, že či budú pokračovať v tom mikroodvode, alebo bude, bude už ten odvod pre nich minimálny podľa tej výšky, ktorú sa bude dávať, tak to bude väčšia tak. suma. Takže m, toto, bude, toto bude pre nich rozhodujúce. Uh -huh. No a m, ten, a, ktorý je sa začo, o, a poberá napríklad stredobný dôchodok, lebo máme aj takých ešte povedzme majstrov a ja poznám viacerých ľudí, ktorí v podstate už sú dôchodcovi, ale stále ešte vykonávajú tú svoju činnosť, to znamená, že sú to povedzme remeselníci alebo teda ľudia, ktorí ešte stále teda fungujú a majú živnosť otvorenú popri tom dôchodku, tak tým pádom u tých je tento, táto suma 107,57, ten, ten uh, mikroodvod, takže majú to o niečo nižšie. No a tu je práve to, také, to, že svetlo na konci tunela. <laughs> a to je to, že vyjadrila sa mm, vláda uh, o tom, že budú ešte rokovať o tom, že či ešte v rámci toho zavedenia, toho mikroodvodu e, nezmenia teda, mm, ten zákon o sociálnom poistení v tom zmysle, že sa to nebude týkať určitej skupiny ľudí, a to je práve tá, ktorú som spomínal, teda tých dôchodcov, ktorí majú popri, popri tom dôchodku otvorené živnosti, pretože dostali veľa mm, spätných väziev, že mnohí tu profesiu tým pádom zavesia na klinec a už nebudú vykonávať tú činnosť ďalej. A to sú práve tí remeselníci a práve tí tí odborníci, ktorých je málo mm -hmm. a ktorých má mm, je veľký problém nahradiť. Takže toto im tak ako, Že by štrajkovali? Ako, nie, že strajkovali, by ukončili tú činnosť a zrazu by sme e, zistili, to. že ich potrebujeme. Zrazu nemáme klampiarov, zrazu nemáme murárov, zrazu, zrazu nemáme tých, tých, ktorých nám budú teda chýbať. Mm -hmm. Takže že toto budú prehodnocovať a budú prehodnocovať teda tú výšku že do akej výšky toho príjmu za predchádzajúce obdobie by ten mikroodvod mali platiť alebo nemali platiť. Čiže že by sa im upravili podmienky tak, aby ano. nemuseli končiť. Tak. A, a zároveň, zároveň... Taká by... zvýhodnená skupina by to bola. A zároveň by tá skupina nemusela byť len o dvochodcoch, mhm. ale že by to bolo, povedzme, aj tí, ktorí sú zamestnaní a majú popritom živnosť. A zároveň, aby to boli, povedzme, aj tí, ktorí si potrebujú nejaké tie peniaze zarobiť navyše, lebo ich nemajú práve veľa a to sú povedzme mamičky na materskej a tak ďalej. To mm. Podnikajú popri tom. A majú, ešte napríklad príjmy, same teda, doma. a majú nejaké príjmy, len sa snažia teda nebyť zavesané len na tom sociálnom systéme, ale robiť niečo, čo by v konečnom dôsledku im priniesol ten zvýšený príjem. Keď rasta tá sa môže robiť len na... A a robiť či... niečo, čo by ich zase neurobilo mamičkou, hej. Lebo sú aj také žialno, ktoré to takto riešia. Takže tým pánom, <coughs> toto ešte na zvažení teda, že či tá vláda v tomto urobi nejaké, nejaké zmeny, alebo nie, má na to čas, dokedy to začne byť účenné, čiže účené to má za, začať byť od prvého aby tie odvody začali tie jednotlivé skupiny platiť. A či teda tie ústupky urobia, alebo neurobia, sa dozvieme včas. Takže budeme vás o tom určite informovať, ak by teda uh -huh. k tomu došlo. No a čo sú alarmujúce čísla? je práve to, že koľko tých živností zaniklo práve v tom, na sklonku toho minulého roka, tak bolo to najviac zatiaľ v histórii Slovenskej republiky, že viac ako 66 tisíc živností zaniklo v decembri v roku 2025. Hm. A uh, zároveň sa znižil aj ten počet otvorených živností na sklonku roka, ako ten balíček. A je oslova. aj známe, že ktoré oblasti asi najviac? Či Nemám až nemáte. takú štatistiku, mm -hmm. ktorá by bola nejaká podrobnejšia. Uh, môžeme to prezaujímať vás potom prípadne pozrieť, ak sa to dá, niekde mm -hmm. dohľadať, že aké tie, tie činnosti boli Ktorý, Ktoré remeslá končili. No a toto je práve to, čo v konečnom dôsledku môže ešte zmeniť teda ten, ten postoj aj vlády, aj vo vzťahu k tomu, akým spôsobom bude pristupovať k tým, k tým e, živnostiam a k tým skupinám, sme teda, e, o ktorých sme teda hovorili. Mm -hmm. Ale predpokladám, že to neboli ľudia blízki vláde, ktorí by sa rozhodli skončiť so svojou živnosťou. No, ty práve naopak, tam, tým sa darí nie, viacej. No. Hmm. Tam asi nie. No a čo sa zmenilo ešte v rámci zdravotného poistenia? Lebo to sú tie odvody, ktoré sa týkajú teda nás všetkých. Tam sa nezvyšuje vymeriavací základ. Zostal na 50%. To aby mali asi účtovníci, také je jednoduchšie, že poistenie 60% vymeriavaceho základu a zdravotné poistenie 50% vymeriavaceho základu. Takže tam sa a, tá výška vymeriavaceho základu nezmenila. Ale čo sa zmenilo, tak je sadzba zdravotných odvod, ta sa zvyšila z 15 na 16%. Mhm. Takže zaplatíme opäť niečo viac. Takže tie minimálne odvody v rámci zdravotného poistenia v minulom roku boli, keď bola tá sadzba 15 tak boli 107,25. Teraz po novom odvody minimálne do zdravotného poistenia budú na úrovni 121,92 eur. Takže tým pádom, keď to zoberieme suma sumárum, že rozdiel v čistom príjme 25 a 26 je. 80 eur aj 76 centov menej, vďaka tomu, že sa zvýšili teda odvody a že zmenila sa tá, tá, to nastavenie tých sociálnych odvodov aj tých zdravotných odvodov, čiže zaplatia si fyzické osoby, podnikateľia teda o 80 eur mesačne viacej, ako, ako to bolo doteraz. Takže, zhádom na to, že tieto zmeny boli teda schválené napriek tomu, že teda sa ešte bude uvažovať nad ne, nejakými teda uh, zmenami. V rámci toho nastavenia tak to pri, primelo mnohých teda živnostníkov uvažovať teda, ako sme povedali nad tým, že či budú pokračovať v tej činnosti, respektíve že čo, čo budú teda ďalej robiť. No a jedna z tých častých otázok teda býva, že tí, ktorí chcú v tej, tej činnosti pokračovať, tak bola, aj prichádzajú teda mnohé otázky, že či teda nepriezračuje na tú SRO, to znamená, že vyhnúť sa teda plateniu odvodov, pretože to je jeden z tých základných rozdielov, že človek ako fyzická osoba platí teda e, odvody a tým pádom platí odvody do sociálnej poistenia, do zdravotnej poistenia v zásade. No a ten, kto je konateľom v SRO, alebo teda v in inom type, teda tej obchodnej spoločnosti, <coughs> tak tým, že je konateľom, tak platí si len odvod do zdravotnej poisťovne, ale má tam viaceré možnosti, ako, ako môže teda si nastaviť to odmeňovanie v rámci tej SRO. To znamená, môže byť aj zamestnancom, môže byť teda konateľom, ktorý si vypláca odmenu, alebo rozdeluje čas zisku a tak ďalej. A od toho sa potom odvíja aj to vyplácanie, alebo respektíve platenie tých odvodov do zdravotného poistenia, pretože u nás bez ohľadu na to, či som zamestnanec, či som študent, mamička na materskej, dôchodca a tak ďalej. Vždycky som zdravotne poistený každý jeden deň svojho života a otázka je len tá, že či za mňa platí štát, alebo si to platím sám, alebo platí za mňa zamestnávateľ, ale jednoducho počas celého života som zdravotne poistený a niekto to poistenie teda platí. Tak platí to rovnako aj pre konateľov, ale čo je práve to, čo mnohých lák premýšľať nad tým, že idem na to SRO, je to, že nebudem už platiť tie vysoké odvody do sociálnej poisťovne a tým pádom v tomto prípade je to minus 303 eur. A tým pádom tých 303 eur si môžem nechať alebo teda nejakorá sám rozhodnúť, že čo s nimi spravím. A to isté, zase odvody do zdravotnej poisťovne 121 eur, tak si pomyslím, ok, existuje cesta, ako by som mohol platiť menej. A platiť teda, povedzme, aj tam úplne minimum, koľko sa dá. Tak aj to sa dá nastaviť. Povedzme, že si ten človek uzatvorí pracovný pomer z, zo svojho SRO, kde sa zamestná na nejaký čiastočný úvezok, z čoho budú plínuť, teda odvody nejaké minimálne do tej zdravotnej, do tej sociálnej poisťovne a tým pádom ušetrím teda na tom nemalo finančných prostriedkov a môžem s tými ušetrenými peniazmi nejakým spôsobom inak naložiť. No a o tom si aj teda povieme, že aké sú s tým spojené teda výhody, aké sú s tým spojené riziká. No veď ja počítam, tým, že to má tým, aj teda, svoje roboviť. ale. Tak, áno, určite áno. No a... Mm, čo sa týka teda nedovolí mi nespomenú teda tu práve čo sa týka teda živnosti aké sú teda výhody a aké sú nevýhody tej živnosti a provnáme si to s výhodami a nevýhodami tej obchodnej spoločnosti, alebo teda SRO. No a ja by som navrhol, že by sme si dali a chcete pesničku? krátku pesničku, aby sme si to tak možno oddelili od týchto Dobre. ťažkých informácií, ktoré sme mm. práve dostali. No, neviem, či už nebudú poslucháči splňať názov tej piesne. Aj keď obsahovo, je to trošku také z hviezdičkou. Z hviezdičko, ale ja som mm. si dovolil práve túto pesničku už len kvôli tomu, že, mm -hmm. že mnohokrát nám aj to s hviezdičkou robí zmetok v hlave, ale ano. mnohokrát aj to, čo sa deje. Ano, že sme vyvedení z miery. Že sme trošku uh, vyvedení z miery. Áno, tak možno, že sa nám to takto aj bude javiť pri tom všetkom. Vyjaš obočie, špúliš na mňa pery. Som z toho riadne, vyvedčený z miery. Vypínaš prsia, neviem kam ty mieríš. Som z toho riadne, vyvedčený z Žbulíš na mňa v pery Som z toho riadne Vyvedený zmieri Vypínaš prsy Tuším, kam ty mieríš Som z toho riadne Vyvedený Krútim sa, krútim Ty si to zavidila že nie má v tebe vlastná sila. Krúdik sa, krúdik, ty si to za Som z toho riadne, vyvedený z miery, hladne ma zvádzaš svojím krásnym pery, som z teba riadne, vyvedený z miery. Tassler, kapela Smile. No a ten, kto stojí na Prahu života a rozmýšľa, kam sa vybrať ktorou cestou, ktoré tu spomína pán Kovalčík, tiež možno je už vyvedený z miery. Mám isť pravým chodníkom, ľavým chodníkom, všade sú kamene na ceste. Áno, takže ja verím tomu, že postupne si to odhalíme, že čo by teda pre vás mohla byť tá cesta ako vravím, ako som aj teda spomínal v úvode, nie je to jednoznačné či práve pre vás to bude tak alebo onak. A zlatá stredná nie je. Takže, takže určite existuje, v podstate je teda tá, nájsť tú, tú cestu, ktorá bude momentálne m, tá najvhodnejšia. A Na každej dráby čakajú Áno, otázka je tá, že čo je jednoduchšie pre človeka vo vzťahu k tomu, čo ho potom čaká pri tých rôznych teda zmenách a, a nevždy je to len o číslach, ale je to aj o tom možno pocite nejakom, ktorý z toho máme a v končnom dôsledku, že či sme na to pripravení. Ale poďme si povedať. Viete, oni, hlavne najhoršie je, že stále sa tie pravidlá menia, že my nevieme nastaviť systém, aby to mohlo vydržať dlhšie obdobie rovnako. Lebo ani sa nenazdáte, pozrite sa po pár mesiacoch, alebo rokoch do nejakých inštrukcií a už je zase zmena, hen taká zmena, hen taká zmena, lebo človek je tvor vynaliezavý a snaží sa aj takú, aj takú zmenu vždy nejako okabátiť. Ano. Tak sa musí zase rozmýšľať, ako na týchto ľudí zase nastaviť pravidla. Áno. Takže, hod to je život, ktorý nám bude stále prinašať tie zmeny a by sme už chceli mať také možno kľudnejšie e, v živote, ale Práve tá zmena nás niekedy mm, tak, tak prebudí, hm. aby človek e, potom hľadal tie cesty, nevždy je to prebudenie príjemné. Len tí hore, to... ktorí to nastavujú, tak na nich nemôžeme zase my nájsť pravidlo, aby aj oni neobchádzali chodníčky. To je práve to vyhovieť všetkým, hm? je takberne možné, no ale v zásade... A nie, že by sme im to chceli prebižovo. spraviť, že nás chvál. Áno. No ale oni častokrát rozkradnú to, čo potom ten dole musí zaplatiť a aby bolo ako platiť, tak mu oni potom riešia pravidlá, ano. aby mohli od neho brať viac a viac. To je najhoršie, že tá vrchná skupina častokrát to rieši preto, aby bolo pre jej vrecka. a nie pre tých dole, ktorí by, ne, netvrdím, že majú zase byť, žiť ako tak vzvané prasiatka v žite, ano. ale aby mohli normálne existovať a stále sa im to priškrcuje. Priškrcuje, lebo ty hore sú nenažraní. A to je práve zase to, čo dneska tu nezmeníme. No ja viem, že nezmeníme. A, a dôležité je, aby sme sa ale o tom rozprávali, že aké tie, tie možnosti sú a v konečnom dôsledku my máme možnosť v podstate len sa vyjadriť k tomu. Vlastne môžeme kedykoľvek ale na druhú stranu, ovplyvní to môžeme len v, pri tých voľbách. Hej, v končnom dôsledku. Že, či sa tam dostanú tí, ktorým dôverujeme a veríme, že, že oni budú... No vždy sa tam dostanú tí, ktorým dôverujeme, len oni sa áno. o chvíľku vyfarbia a zistíme, že toto nebol správny krok. Áno, no tak hod. Da. Tentokrát tu máme teda takých, ktorí teda rozhodli o tom, že... že to, tam nám, takto sú teraz pravidlá. A, a, mm -hmm. a dokedy to vydrží, to je, tiež sa ma pýtajú, a čo myslíš, dokedy to akože vydrží? No, po, počúvať, tak voľby sú 27. <lýstvení> tak uvidím, tak minimálne 2 roky môžeme počítať s tým, že to takto bude. Hej, Hej, to, že... lebo o dva roky zase budeme rozprávať ano. o úplne iných pravidlách. Áno. Yes. Ja sa na to teším, pretože uh -huh. budeme mať možnosť sa stále stretávať. O, všetko bolo rovnaké, tak ani nemáme dôvod áno, že by sme o 30 rokov si povedali, tak poďme si to ešte po 378 krát zopakovať, zopakovať že takto sa veci majú. Nie, nie, nie, už je to úplne inak. Tak, tak poďme si povedať teda o tých výhodách tých živností, ktoré, ktoré e, teda máme pootvárané, alebo tí, ktorí by uvažovali nad tým. Tak určite... A prvou je jednoduchý a lacný štart, to znamená, že naozaj otvoriť živnosť dneska je veľmi jednoduché, dá sa to urobiť aj online. A je to naozaj aj veľmi lacné. Myslím, že to stojí len pár eur, teda keď máte to oprávnenie, ktoré je teda voľnou živnosťou, keď sú to viazané živnosti, tak samozrejme tie sú viazané teda na či už nejakú práx alebo na ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť. Jednoduchšie účtovníctvo, administratíva, je druhý bod a výhoda tej živnosti, kde je to naozaj veľmi jednoduché účtovanie a možno, že ani potrebné účtovanie nie je, lebo s tým súvisí práve to, že môžete si, a to je ten ďalší bod, že môže si živnostník uplatňovať tzv. paušálne výdavky až do výšky 60%, maximálne však 20 tisíc eur. To znamená, že tým pádom nie je potrebné ani viesť účtovníctvo, len sa urobiť daňové príznanie, kde si uvedieš, že 60% teda maximálne je teda uh, hodnota teda tých tých výdavkov pavšálnych a vypočíta sa z toho vymeriavací základ a tak ďalej a je to tým pádom uh, výhodné pri tých nízkych reálnych nákladoch, keďže mám tie reálne náklady nízke, neviem ich možnosť dokladovať, čo býva pri určitých profesiách, tak tým pádom je pre mňa jednoduchšie tých 60% si uplatniť ako paušalný náklad. Určite sa tá, tá výhoda živnosti je aj teda v tom, že môžem si uplatniť daňový bonus a odpočítateľnú položku. Daňový bonus myslíme teda na dieťa, čo ako fyzická osoba si uplatni teda viem. A zároveň aj odpočítateľnú položku, čo to znamená odpočítateľná položka, je v podstate to nezdaniteľné minimum, ktoré si uplatňuje teda každá, fyzická osoba, či už je to zamestnanca alebo podnikateľ, tak je to určité výška neznaniteľné minimum, ktoré sa odpočítava z toho daňového základu. Takže to je ďalšou teda výhodou teda živnosti, kde si môžem teda znížiť to daňové zaťaženie práve pomocou toho daňového bonusu a tej odpočítaťalnej položky. A veľmi dôležitou je práve aj tá Rýchla dostupnosť peňazí. A toto je veľa ľudí, ktorí potom riešia, keď prechá, uvažujú nad zmenou, že idem zo živnosti na SRO, že akú dostupnosť ja budem mať vlastne k tým peniazom. Lebo keď som živnostník, fakturujem alebo teda dostávam tú odmenu, prichádza mi to na môj, na môj účet a ja môžem s tými peniazmi urobiť a vynaložiť ich ako chcem. Tie peniaze môžem použiť na dovolenku, na zaplatenie si všetkých nákladov. Jednoducho sú to peniaze, ktoré patria mne ako fyzickej osobe, podnikateľových a ja s nimi môžem narábať ako chcem. To už pri SRO nie je možné a to si aj potom povieme. Aj v rámci tých výhod, ale tu sa mi to tak snúbi to povedať. Pri SRO to už nie je také jednoduché, lebo tie peniaze patria firme. To znamená, že áno, ja môžem byť jednoosobová SRO s názvom Andrej Kovalčik, ale všetky tie príjmy, ktoré prídu, tak tým pádom, keď to vykonávam na tú SRO, tak oni už patria SRO. To znamená, že patria obchodnej spoločnosti, už nepatria inžinierovi Kovalčikovi ako fyzickej osobe, ale patria firme. A tým pádom už je potrebné si uvedomiť aj to, že akým spôsobom ja môžem potom tie peniaze si vyplatiť ako odmenu, povedzme, konateľa, alebo odmenu uh, alebo ten nerozdelený zisk, teda si nejakým spôsobom prideliť. Čiže už musí to byť oficiálny spôsob. Už to není tak, že prídem do banky alebo prídem k bankom a tu a vytiahnem si peniaze a môžem si robiť s nimi, čo chcem. Už to není je takto jednoduché, ako to bolo pri tej živnosti. A toto je dôležité si práve uvedomiť pri tom rozhodovaní, že tá dostupnosť peniazy už není taká okamžitá a samozrejme, ako to bolo, ako to je pri tej živnosti. Aby vás to nenaesero. <laughs> Napríklad. Dávšou výhodou je to, že Neplatíme už transaction day ako živnostníci, to znamená od pravého 2026 to bolo zrušené. Čiže to, čo... Pre, preto sa ma aj veľa pýtaj ľudí, že OK, tak zaviedli nám tú transakčnú daň, tá tu bolo od apríla roku 25 a skončila za trišletia roka a tým pádom už pre živnostníkov to neplatí, čiže toto bolo zrušené. Takže to je tá výhoda, kde pri SRO teda tá transakčná daň stále zostala. No a čo je ešte dôležité pomožno pre niektorých, aby možno neboli až tak veľmi, ako sa v úvodzovkách hovorí na očiach, tak uh, tie výsledky podnikateľské, to znamená, aké sú príjmy, aké sú zisky, aké sú záväzky a tak ďalej, tak tie sú pri živnosti neverejné. To znamená, že áno, môžu si ma dohľadať, že či mám živnosť otvorenú a v čom, ale už nevidia výsledky tej mojej činnosti, to pri SRO sú tieto výsledky, aj ako aj účtovná závierka, aj, aj, uh, všetky tie. Výsledky teda mojho podnikania, alebo teda aj ten stav mojho podnikania, tak ten je verejný. Je to dohľadateľné. A je to dohľadateľné. Takže uh -huh. tým pádom už ktokoľvek si môj SRO môže teda pozrieť. Preklepnúť. A preklepnúť, či uh -huh. som OK, či som nie OK, či som finančne zdravý, nie som zdravý uh -huh, ako, no. ako firma a tak ďalej, či mám nejaké dlžoby, podlžnosti a tak ďalej. Takže toto je práve to, čo môže niekomu, tak akože tiež nie celkom voňať, ako by som povedal, že, uh -huh. že nechcel by som, aby tí ľudia všetci vedeli, že ako som na tom a tak ďalej. Takže to sú tie výhody, výhody tej živnosti. No ale poďme si pozrieť aj tú druhú stránku alebo tú druhú, druhú mincu toho celého, že aké sú aj tie nevýhody. Tak jedna z tých je práve ručenie celým svojim majetkom. To znamená, niektorí to môžu tak vnímať, že, že môžu mať s tým možno ťažkosť No, to majú hlavne tam tí, ktorí o tom rozhodujú. Alebo skôr tí, ktorí, ktorí by možno sa mohli dostať do situácií, kedy by to nebolo celkom jednoznačné. Mohlo by sa teda udiať, že by niekto si nárokoval teda mm -hmm. náhradu nejakej školy vzniknutej prípadne. Ale môže to byť aj objektívne v prípadoch nie, že by chcel byť niekto nečestný, ale aj v tých prípadoch, kedy už povedzme sa deje to, že... Hm, tá firma už je, povedzme, ako živnosť väčšia a kde už mám zákazníkov, ktorí sú, povedzme, veľké firmy, kde už tie zákazky môžu byť naozaj... Mm, že taký majetok ani nemôžem mať. Alebo sú naozaj vysoké e, tie sumy, ktoré, ktoré by ma mohli ohroziť na... na a obzvlášť, keď, povedzme, nie je to niečo, čo zabezpečujem iba ja sám. Ale mám, hm. povedzme, už aj nejakých, povedzme, zamestnancov, alebo mám nejaké, A oni by mohli ma dostať do úplnej... Do úzkých, ako mm -hmm. sa hovorí, A ú môžem uvažovať teda nad tým, že aha, tak už keď mám takéto veľké zákazky, takýchto veľkých zákazníkov s takýmito objemami tých služieb alebo tých výrobkov, ktoré ja mám dodať, tak už je rozumné možno uvažovať práve nad tým, že asi to poďme trošku zmeniť, lebo aby som neohrozil teda seba, svoju rodinu mm -hmm. kvôli tomu, že som možno toto nejako dával na vedľajšiu kolej. No nevýhody sú práve aj v tom, že <laughs> Tá výhoda, že, alebo tá, to, čo môžeme vnímať ako nevýhodu, je teda, že platím si odvody do tej sociálnej e, a poísťovne a zdravotnej poísťovne. E, to je práve nevýhoda pre tých, ktorí už majú tie obraty vysoké. To znamená, že, že už ten príjem za ten rok je naozaj vysoký. E, povedzme, že už je to pri zisku medzi 20 a 30 tisíc eur, ešte to budeme potom spomínať v tej ďalšej časti, že keď si už budeme konkrétne definovať, že kedy, kedy možno uvažovať nad tým, že ako sme urobiť, ale ten zisk, ktorý už za rok dosiahne niekde úroveň 20 až 30 tisíc, to už je také prechodné obdobie, kedy už by mal človek uvažovať nad tým, že či sa to už naozaj neoplatí. A už keď ten zisk je nad tých 30 tisíc, vtedy už je reálne uvažovať nad tým, že, že tá SRO môže mať viac výhod. A z akého dôvodu? Lebo automaticky tým, že ten zisk, to znamená zisk, myslíme, rozdiel medzi príjmami a výdavkami, tak ten zisk, keď už je v takejto výške, tak to potom znamená aj vysoké odvody do, toho, do tej uh, sociálnej poisťovne. Čo na druhú stranu vôbec není až také, že úplne márne z akého odvodu, no lebo tomu človeku fyzickej osobe, živnostníkovi, alebo ten samostatne zarobkočinej osobe, odvody do sociálnej poisťovne prinášajú aj ďalší rozmer a to je práve nemocenské, lebo v rámci toho sociálneho poistenia si totiž platíme za nemocenské poistenie, invalidné poistenie a starobné dôchodkové sporenie alebo teda e, teda na ten náš budúci dôchodok. To znamená, že tieto peniaze nie sú že vyhodené do vzduchu a ja nikdy z nich nič neuvidím. Mm -hmm. To znamená, že hoc, teda platím od vody, ale môžem tým pádom mať nárok potom na Ano, to dávky. je ten jeden grož. To sú tie dávky, ktoré v konečnom dôsledku mi to uh, vie priniesť. To znamená, že mm, ja ako živnostník tým pádom mám nárok na penku, mám nárok na dôchodok, respektíve započítavé sa mi to do, do odpracovaných rokov a zároveň teda v prípade, nedaj Bože, na vážnych zdravotných ťažkostí či už úraz alebo choroba, ktorá spôsobia teda či už čiastočnú alebo plnú invaliditu. Opäť mám to započítané odpracované roky, odvedené odvody a tým pádom môžem mať nárok na, na teda ten invalidný dôchodok v nejakej výške. to ja keď prechádzam na SRO a s tým vedomím, že nebudem platiť takéto vysoké odvody alebo nebudem platiť žiadne podľa toho, ako sa rozhodnem si tú odmenu ako konateľa vyplácať alebo či sa zamestnám uh, v tej svojej firme a do akej miery si budem vyplácať tú odmenu, to je práve to rozhodnutie, tak sa dobrovoľne tým pádom vzdávam tej podpory zo strany štátu v prípade PN, v prípade, v prípade m, invalidity a v prípade dôchodku. A toto je práve to riziko, ktoré sa však týka aj tých, ktorí si optimalizujú tie daňové priznania ako SZČO, to znamená fyzické osoby e, samostatne činné, alebo aj tí, ktorí sú konateľmi v SRO a schválne teda to majú nastavené tak, aby tie odvoli platia minimálne alebo žiadne, tak práve pre nich je dôležité, aby v týchto troch oblastiach, to znamená v prípade dôchodku, v prípade tej dlhodobého nepriazneho zdravotného stavu, čiže pn alebo nedaj Bože tej invalidity, aby si vytvorili to zabezpečenie súkromné. To znamená, že aby sa nespoliehali na to, že ja som v poriadku cítim sa zdravý, v živote, som na pn nebol a tak toto bude aj na veky vekov. A tým pádom mne sa nič nemôže stať. A toto je práve to, čo môže potom neprijemne prekvapiť, lebo ľudia neplánujú zlyhávať, ale zlyhávajú práve pri tom plánovaní. Čiže ak aj uvažujeme teda nad tým, že, že chcem si optimalizovať tú odvodovú politiku a, a chcem platiť čo najmenej do toho štátu, lebo nevidím v tom až taký veľký význam, rozumiem tomu, akceptujem to, len je druhé Dôležité si uvedomiť to, že máme zodpovednosť každý sám za seba, aj za svoj život a tým pádom aj za všetko, čo sa v tom živote udeje. A otázka je teda tá, že aký mám plán v prípade, že všetko nepôjde podľa predstav, ale niečo nám aj nemusí ísť. A to znamená, že ten zdravotný stav sa môže každému z nás teda aj podlomiť, či už dôvod úrazu alebo choroby. A otázka je tá, ako budem pripravený pre seba a pre svoju, svoju rodinu zabezpečiť v prípade, že sa také niečo udeje. A toto je dôležité pri tom celom premýšľaní zvážiť. A toto robíme práve pre tých našich klientov, že ktorí teda nad tým takto uvažujú, tak im vieme práve pripraviť ten ich finančný plán, ktorý bude zahrňať práve to zabezpečenie príjmu a toho zabezpečenie toho dôchodku, aby oni tie ušetrené peniaze len tak neminuli na niečo, čo v končnom dôsledku sa im zdá dôležité, ale aby sme ich pripravili práve na to, že OK, tak ty keď nechceš od štátu pomoc a chceš si to zabezpečiť sám, je to v poriadku, ale poď využíme tieto programy na to, aby sa tak stalo a aby si si naozaj ten dôchodok dokázal pripraviť a aby si si dokázal ten príjem zabezpečiť pre tieto prípady, ktoré by mohli v živote nastať. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že platenie tých odvodov na jednej strane môže znamenať, že som vyvedený z miery, že koľko ja mám zase za tie odvody platiť, ale na druhú stranu mi to aj niečo prináša a keď si to uvedomujem naozaj na plnej úrovni, že OK, nechcem to platiť a tým pádom sa toho vzdávam, tak je dôležité si uvedomiť, že potrebujem si to vyriešiť niekde inde. Takže, čo je nevýhodou je potom aj ďalšou teda, okrem tých odvodov, ďalšou takou nevýhodou môže byť práve to daňové zaťaženie, to je také zaujímavé, že do výšky celkových príjmov 100 000 eur je daň 15% pre samostatné zárobkovočinné osoby. Teda z toho vymrajúceho základu je 15% a tým pádom takto je nastavená tá daň, ktorú teda odvádzame štátu z tých príjmov. No a pri SRO do výšky 100 tisíc je to 10%. Takže dokonca SRO platí o percent nižšiu daň ako, ako, ako živnostník. Takže to tiež niektorí si tak povedali, OK, tak keď je to takto nastavené, tak prečo mám platiť vyššie danie, keď som živnostník? A je to spravodlivé? Otázka. Čo sa týka tých dostupností tej financí, čiže na jednej strane pre sme si povedali, že výhodou je to, že peniaze na účte sú moje a ja s ním nakladám, ako chcem, tak niekedy je to ťažšie oddeliť si, že toto sú moje súkromné financie a toto sú tie firmy. Mm -hmm. Čiže niekedy je to pre niekoho naozaj ťažké oddeliť, že toto mám na firmu a toto mám na... Hlavne, na keď je tam viac. <laughs> Takže toto, toto je práve to, čo sa robí niekedy ťažšie, ale opäť Nie. zase je to o tom nastavení, že si spíšom výdavky, ktoré potrebujem aj na firmu a mám výdavky, ktoré mám a môžem to oddeliť aj účtami. Niektorí boli veľmi nespokojní živnostníci, ktorých sme mali aj ako klientov. A prečo si zase musím otvárať ten podnikateľský účet? A to zase transakčná daň, kraviny, a prečo ja musím toto rešiť. Tak sme sa snažili im v tom marazme nájsť niečo pozitívne, tak sme ne. hovorili práve o tom, že dá ti to tú šancu rozdeliť si tie peniaze na firemné a na súkromné. To znamená, že na firemný účet ti prídu tie prímy za celý mesiac, čo si, si fakturoval a potom si tým keďže spočítame výdavky, ktoré máš, tý. Si, tý. tak ty si to vyplatíš ako odmenu a ostatné firmné ti tam zostanú tie a krásne sa ti to oddeli a budeš mať lepší prehľad. Uh -huh. Niektorí naozaj potom povedali, aha, mal, mal si ty pravdu, teraz sa mi to lepšie už nejako rozdeluje a už vidím ano. lepšie prehľad. Výborne, tak aspoň nadá čo, nadá čo dobré to bolo. Ano takže vo všetkom sa dá nájsť aj to pozitívne no je pravdou že ďalšou nevýhodou tej živnosti je, že je tam menej možnosti na tú tzv. optimalizáciu, že akým spôsobom si ja môžem teda znížiť tie moje príjmy keď už sú tie príjmy vyššie a už tých 60% paušalu nestačí, tak už menej je tam možnosti operovať s tým uh, niekto sa môže na to dívať aj tak, že SRO má taký, taký cvenk, že ten, to je takou nevýhodou tej, tej živnosti, že niekto sa pozrie, povedzme nejaký klient alebo nejaký dobrý zákazník, ktorého chcem získať, sa môže pozrieť, no aha, tento má živnosť, radšej si zoberieme SROčku, lebo, lebo to má lepší cvenk, je to firma a predsa len je to iné ako, ako živnostník. Niekto sa na to zase môže tak, takže aha, tak ale živnostník, ten sa asi bude snažiť, lebo ten ručí celým svojim majetkom, bude to firma len do výšky základného imania, čiže tie pohľady môžu byť rôzne, uh -huh. ale niekto to má, takže... Že ten imič toho, že mám SRO a niekto sa môže na to tak dívať, a to je SRO, tak týchto možno oslovíme skôr ako práve, práve toho živnostníka. tie uhly sú rôzne. Mm. Zase som sa rozprával s našim Zdenkom a Zdenko mi zase hovoril, že v zahraničí práve SRO nevždy má ten cvenk, že to je dôverihodná firma. Mm -hmm. Práve kvôli tomu, že sú tam obmedzené tie ručenia a tak ďalej, čiže sa na to dívajú tak skôr, že... Mm, že skôr vyberajú iný typ spoločnosti, kde, kde to určenie stále ešte má nejaký presah a, a možno má, povesť nevíme. tej, ktorej firmy rozhodne. A samozrejme aj tá povesť nielen to, ako to krásne vyzerá, lebo áno. vieme o tom, že ja viem byť na fotke pozlátko ale to je presne o tom, že akých aký chceme byť a akých zákazníkov chceme mať či takých, ktorým ide o pozlátko alebo no, po, ktorým je nedôžite lebo potom vieme, že aj s takými potom budeme obchodovať No a čo je zaujímavé ešte to, že hm, je tí, ktorí povedzme sa dostanú do tej situácie, ako sme spomínali, že už som sa stal teda dôchodcom a hm, povedzme, už nevládzem to remeslo ďalej vykonovať, už to bude musieť zavesiť na klinec, ale možno má niekoho, komu by to rád odovzdal, ano. komu by to rád posunul. Pokračovateľa. by nejakého pokračovateľa. Mhm. Nie je to až také jednoduché. Hm? práve pri tej živnosti to tak urobiť, lebo to je viazané na tú danú osobu a na toho človeka. A nedá sa to nejako tak až presunúť. Ani to meno sa nedá ako také až okay, tak no. presunúť. A ani to ďalší to už tak nemusí vedieť robiť a chcieť robiť. A toto je práve to, čo, čo proste pri tej, pri tej živnosti nie je až tak veľmi možné. Alebo je to, je to teda zložitejšie to mm -hmm. na niekoho posunúť. Takže takýmto spôsobom je to, je to nastavené, že toto je tá ten pohľad na, na tú živnosť a na tie výhody nevýhody. Poďme rýchlo na, na tú SROčku, aby sme to ušťastní hli dneska. Takže výhodou je práve to spomínané ručenie. To znamená, niekto sa môže na to povedať tak, áno, mám veľké zákazky, zákazníkov, kde sú veľké objemy, nechcem riskovať, že by náhodou sa tam niečo stalo, tak tým pádom mám tam obmedzené to ručenie. Avšak tu sú avizované zmeny v roku 2026, že bude sa meniť aj to, do akej miery bude konatel zodpovedný aj za tie dlhy, alebo teda to, čo v rámci, v rámci firmy môže teda vzniknúť. Čiže aby sa nestalo to, že to niekto doslova zneužíva, tak chcú zaviesť teda aj to, aby mohol byť zodpovedný aj svojim majetkom práve ten konateľ spoločnosti za to, že tá fir firma teda urobí nejaký kiks alebo tam nastavnú teda skutočnosti, kedy by, kedy by to mohlo byť zneužité. Výhodou SRO je práve to, čo sme spomínali, že mám tam tie daňovo-odvodové možnosti tej optimalizácie. To znamená, že nemusím platiť odvody do tej sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v takej miere. No a samozrejme aj to, že tá výčka tej dane do výšky príjmov 100 tisíc eur je teda 10%. Takže pre tých, ktorí do týchto príjmov sa vedia z mesti, tak to môže byť práve zaujímavé. Zároveň tu mám teda jednoznačne oddelené tie osobné a podnikateľské financie. Čiže tu už, ako sme si to spomenuli, to je naozaj oddelené, pretože tie peniaze, ktoré fakturujem, tak patria firme. Pre niekoho, ako sme spomínali, môže byť vyššia dvorihodnosť a imič, hoci je to teda otázne a je záležité na tom uhle, uhle pohľadu. Čo sa týka rozširovania tej firmy, tak výhodou práve SRO je to, že môže do nej niekto vstúpiť ako spoločník, prípadne môže vstúpiť ako investor. To znamená, že toto je v tomto uh, mo viacej možnosti a je to, je to uh, jednoduchšie. No a zároveň je to jednoduchšie aj pri tom predaji a pri, tej, pri tom odovzdaní tej, tej firmy niekomu ďalšiemu. To znamená, že tu je to jednoduchšie. A takýmto spôsobom uh, tá SRO ponúka tieto možnosti uh, lepšie ako živnosť. No a aké sú nevýhody SRO, aby sme si to teda povedali po lopate? A jedno aj druhé. Tak naproti, oproti tomu, uh, že živnosť viem založiť veľmi rýchlo a veľmi jednoducho a bez, bez nákladov, tak uh, založenie SRO je teda drahšie ale o niečo zložitejšie samozrejme môže pomôcť tom právnik alebo firma alebo sú špecializované firmy ktoré to vedia urobiť ja ušetrím kopec času aj peňazí a tým pádom si za tú službu ale samozrejme zaplatím samozrejme drahšia je prevádzka ako pri živnosti pretože tam už je podmienkou aby som viedol podvojné účtovníctvo čiže už tie náklady na účtovníka sú vyššie ako pri tej uh, živnosti a samozrejme pribúdajú aj pravidelné povinnosti, ktoré samozrejme má na starosti skôr ten účtovník, ale ja samozrejme potrebujem dodať k tomu podklady a všetko, čo s tým súvisí. A to sú tie povinnosti ako účtovná zábierka, závierka, doplňanie do zbierky listín, zmeny v obchodnom registri a tak ďalej. To znamená, že stúpajú mi s tým pádom aj náklady a nejaké tie povinnosti. To, čo sme už spomínali, je ten zložitejší prístup k tým peniazom. To znamená, že. Nemôžem si len tak milnik zdyrných sa uh, zobrať peniaze. Uh -huh. Takže peniaze v každom prípade patria firme. Ja si môžem vyplácať v mzdu alebo odmenu vo vzťahu k tomu, ako si nastavím teda, uh, aj to fungovanie s tou SROčkou. A samozrejme od toho sa odvíjajú potom aj tie zdanenia a odvody. Môžem si to dať ako predavok na zisk dividendu, ale až po zostavení účtovnej závierky, alebo cez iné zmluvné vzťahy si môžem odtiaľ vyberať teda peniaze, či už vo forme pôžičky, najmu a podobne. No a potom sú rôzne možnosti tzv. v neformálneho vyťahovania, to už vedia zase účtovníci, akým spôsobom to možno je. A dôležité je, aby to bolo obhajiteľné v prípade daňovej kontroly, ktorá by mohla teda prísť. Uh -huh. Tam je dôležité, aby som si to vedel obhajiť, že, že, že akým spôsobom, spôsobom to... Akým sa nemá. Presne tak. Takže toto je práve to dôležité zvážiť a preto odporúčam každému, kto ide uvažovať nad tým, že by z tej živnosti teda na tú SRO chcel prejsť, lebo predsa máme ešte čas do toho, do toho júna, aby sa tak udialo, tak toto je veľmi dôležité si ako prvý krok prejsť, aby vám ten váš účtovník, ktorého máte, pripravil akýsi model toho, že fajn, tak teraz na živnosti si fungoval takto, odvody boli takéto a dane boli takéto a s peniazmi si manipuloval takto. A teraz... Keď prídeme na SRO, tak bude ťa to stať toľkoto, budeme musieť urobiť toto, v rámci odvodov to urobíme tak, že budeš zamestnaný, budeš si to platiť takto a v rámci toho, ako budeš môcť disponovať s tými peniazmi, môžeme to urobiť takto. Čiže môžete si dať urobiť takýto model, aby ste vedeli, že čo vás čaká a čo budete potrebovať urobiť tak, aby, aby ste boli teda v poriadku a boli v pohode, aby hlavne ten váš cashflow, to znamená tie peňažné toky, ktoré k vám prídu, aby naozaj ste dokázali pokryť to, čo potrebujete aj v rámci tých svojich súkromných financí. No, samozrejme, je dôležité vnímať aj tú zodpovednosť, že to není len tak, že odchádzam, ale tí, ktorí sú OK a sú si vedomí toho, že aj ako živnostník mám teda zodpovednosť za, za to, čo robím, tak rovnako je to aj pri tej ESRO. A tým pádom a, ste zodpovední za to vedenie firmy, rovnako ako ste boli zodpovední za, za to, že vediete sami seba ako živnostníka, alebo teda samostatný zárobkočinnú osobu. No a keď sú vaše príjmy ale také, že nestabilné alebo, alebo sú sezónne prípadne nie sú pravidelné takej, v takej miere, tak je to nazváženie, že či do takéhoto niečoho teda ísť, lebo tie náklady môžu prevýšiť aj tie náklady pri tej SROčke. Treba si to naozaj spočítať a to je práve to, čo by som teda odporučil, aby ste sa s niekým stretli a poradili, že akým spôsobom teda uh, to uchopiť a aké parametre teda zvoliť na to, aby som sa vedel rozhodnúť, že či ísť alebo neísť. Takže, aby sme sa teda tak zhrnuli, že aké sú tie parametre, kedy sa to oplatí a kedy nie, tak je určite prvý parametr výška a stabilita toho zisku. To znamená, že ak je ten váš príjem do 15 až 20 tisíc, tak lepšie z tohto pohľadu zostať na tej živnosti a využiť práve tie paušálne náklady a to, že máte malou administratívy a že si viete uplatniť daňový bonus, ak máte deti tú nezdaniteľnú položku, tak v takomto prípade sa skôr oplatí zostať na tej živnosti hoď platíte odvody avšak na druhú stranu treba si uvedomiť, že tie odvody to není, že len vyhodený peniaz, ale máte tam to krytie, hoď nie je nejaké vysoké ale je tam to krytie v rámci PN v rámci dôchodku aj v rámci, v rámci uh, invali invalidity avšak chcem podotknúť bez ohľadu na to ak sa teda spoliehate, že tie odvody, ktoré platíte, alebo ktoré budete platiť, že vám teda pomôžu k lepšiemu dôchodku, tak bohužiaľ nie. A tu znovu spomeniem to, čo som spomínal ešte na sklonku toho minulého roka, že máte možnosť zájsť do tej sociálnej poisťovne, aby ste si tam sprevádzkovali ten prístup do aplikácie sociálnej poisťovne a zároveň teda aj do systému sociálnej poisťovne, ktoré ešte nefunguje cez to slovensko.sk tak keď tam teda pôjdete so žiadosťou, že si tento elektronický prístup chcete zriadiť, tak oni vám ho zriadia a tam dostanete potom odpovedť na tú otázku, že koľko bude váš dôchodok z toho prvého piliera. Jednak koľko máte odpracovaných mesiacov, rokov a aká je ak ten aktuálny dôchodok pre vás teraz. A možno budete veľmi prekvapení z toho čísla, ktoré tam uvidíte. A to chcem teda povedať, že to je dôležité práve si dať ako exaktné číslo, pretože keď vám príde výpis z druhého piliera, a potom príde výpis prípadne aj z tretieho, ktorý máte. Tak tam sa nám to už pekne bude dať spojiť do kopy, že budeme vedieť, aký je predpoklad výšky vášho dôchodku, keď sa tieto všetky tri pidiere spoja a budeme si vedieť odpovedanú otázku. Je to OK? Som s tým spokojný? Alebo ideme ešte niečo urobiť do toho okamihu, kým na ten dôchodok teda pôjdeme? Takže preto bez ohľadu na to, či tie odvody platíte, neplatíte, alebo ste živnostník taký, alebo onaký, Jednoducho to zabezpečenie príjmu a plus e, zabezpečenie toho dôchodku je veľmi, veľmi dôležité práve e, nastaviť tak, aby vás to naozaj zabezpečilo pre tie obidva prípady. Ak tá výška toho zisku už je niekde medzi tými 20 a 30 tisícmi, tak to je tá tzv. prechodová zóna, kedy už má zmysel uvažovať teda na tým, že či zostať na tej živnosti alebo prejsť na to SRO. A tam je dôležité porovnať si tie konkrétne čísla, hlavne v týchto oblastiach. To znamená porovnať si, že koľko mám tie náklady v rámci paušálu, vieme, že tam je maximálne do tých 20 tisíc, a aké sú tie moje reálne náklady, ktoré viem zdokladovať. To znamená, že viem zdokladovať teda reálne tie moje náklady, ktoré mi vznikli, alebo by som mal s tým problém. Samozrejme porovnať si konkrétne čísla, koľko ja platím za tie odvody a samozrejme dať to do súvislosti aj s tou mojou rodinnou situáciou. To znamená, že budem potrebovať, e, mám deti pomôže mi práve uplatnenie toho daňového bonusu, aby som si znižil tie, ten, tie dane. Môže mi pomôcť v rámci rodinnej situácie aj to, že mám takýmto spôsobom určitú výšku príjmov, ktoré mi môžu pomôcť, ak by som potreboval, povedzme, riešiť otázku bývania. a budúce hypotéky. To znamená, je to pre mňa lepšie zostať na živnosti alebo ísť na obrad SRO. Aj toto sú práve veci, ktoré potrebujem si možno zvážiť aj s tým výhľadom toho plánovania do budúcna. Čiže to plánovanie tých financií a toho, čo budem v živote riešiť, do veľkej miery súvisí práve aj s tým, do aké miery mám možnosť potom financovať, financovať tie svoje ciele, hlavne keď sú takéto väčšie, teda objemnejšie a náročnejšie na financie, tak má zmysel to takýmto spôsobom konzultovať teda s tým svojim finančným odborníkom. No a ak sa dostávame teda do tej už tretej roviny, že ideme na na tú hranicu nad 30 tisíc zisku, tak tam už naozaj je ten ekonomický zmysel ma a môže sa tam kombinovať práve odmena mzda a aj s odvodmi. To znamená, že toto už je práve na tom, aby si človek na to sadol a spolu s tým účtovníkom alebo finančným poradcom si na to sadli a dali, dali hlavy dokopy, ako sa hovorí a spočítali si, že čo bude, čo bude teda výhodnejšie. Čo treba zvážiť potom ako druhú rovinu okrem výšky a teda stability zisku je riziko a ručenie. Čiže ak ja mám nejaké vyššie nazvieme to zmovné zodpovednosti, to znamená, že mám tých veľkých zákazníkov, veľké zákazky, veľkých objemov, tak má zmysel uvažovať teda nad tým, že by som zobral radšej tú SRO, kde predsa aj to ručenie mi dáva istotu väčšiu vo vzťahu k môjmu rodinnému životu a k tým záväzkom. A tým pádom, ak nechcem teda riskovať ten, ten môj súkromný majetok, tak má zmysel aj nad týmto a nad touto rovinou uvažovať v rámci, v rámci toho, či zostať na živnosti, alebo v rámci toho prejť na SRO. No a samozrejme, tá tretia rovina môže byť aj, že aký mám, akých mám teda tých zákazníkov, alebo tých klientov a do akej miery chcem rozširovať ten svoj biznis. Čiže, ak mám tých zákazníkov, ktorí sú menší, že sú to väčšinou teda rodiny, alebo sú to uh, fyzické osoby, kde tie objemy teda veľké, veľké nie sú ani neplánujem to nejako rozširovať ďalej, tak možno je aj zbytočné uvažovať na tú SROčkou, lebo Zbytočne sa možno zahltím a, a, a bude musieť riešiť veci, ktoré, ktoré som nemusela a ma to tak znechutiť ďalej pokračovať v tom všetkom. Avšak, ak by som chcel ten môj biznis rozširovať, že uvažujem nad tým, že mám dneska jedného, dvoch zamestnancov, potrebujem povedzme prijať ďalších, lebo vidím, že firma, firma rastie, rozširuje sa a, a vidím, že teda by to mohlo ísť ďalej, tak tým pádom má zmysel zase opäť riešiť práve tú SRO. Ak mi do toho pribúdajú, povedzme, väčší klienti, väčší zákazníci, ktorí majú väčšie objemy, opäť zase tá istá úvaha, môžem to rozširovať a zväčšovať. Ak uvažujem nad tým, že moja firma potrebuje nejaké investície, peniaze, ktoré budeme potrebovať na nákup nových strojov, novú halu alebo čokoľvek a potrebujem, aby do tej firmy možno vstúpil niekto ďalší, opäť má väčší zmysel prejsť na SRO alebo byť SRO ako, ako živnostník. No a samozrejme, ak uvažujem teda nad tým, že chcem rozbehnúť firmu, ale viem, že sa jej nebudem chcieť venovať až do konca života a že v istom okamihu budem chcieť tú firmu niekomu buď odovzdať, alebo, alebo predať, už teda rozbehnúť tú firmu a zobrať za to peniaze, tak opäť má zmysel uvažovať práve na tú SROčkou. Takže jednoznačná odpoveď, že kedy, kedy sa oplatí ísť na živnosť, alebo kedy sa oplatí ísť na SRO neexistuje jednoznačná odpoveď. Nee. Existujú len pohľady, ktoré potrebujem zvážiť a spočítať a nájsť teda ten zlatý stret v tom smere, že čo bude pre mňa vhodnejšie, výhodnejšie, čiže každý prípad je individuálny, nedá sa nejako dovšeobecniť, že takto to je, alebo takto to nie je. Uh -huh. Takže kto by mal zaujem toto možno prehodnotiť, že čo sa mu oplatí, alebo neoplatí, pokojne sa môžete ozvať. Ano. Minimálne, keď ja nebudem vedieť odpovedať, viem, na koho vás môžem odporúčiť. Kontakty je pod reláciou. A kontakty sú teda pod reláciou. No a v tej ďalšej časti, keďže sme to už tak nejako uh, len spomenuli, ale neprešli sme to tak do tak, si, tak sa pozrieme na tie možno konkrétne príklady, medzi tým živnostníkom SRO, čo to môže znamenáť v rámci tých odvodov. Pokúsim sa to teda nejako tak, aby to bolo zrozumiteľné, aj keď budeme iba rozprávať, mm -hmm. že máme k tomu nejaké obrázky. Nemáme, no. No a vo vzťahu k tomu si aj pozrieme teda to, že mm, aké sú rizika pre... to, čo sme si spomenuli, že aké sú rizika pre samostatne zarobkučinu osobu a toho podnikateľa, ktorý prejde na SRO a v rámci toho, akým spôsobom sa mm, zabezpečiť a ako nastaviť to zabezpečenie, tak toto bude práve tou témou tej ďalšej relácie. Mm. Verím tomu, že o dva týždne, že tomu nič teda nezabráni, ale Na aj... dobre sa čaká až by náhodou, tak, tak sa vopred ospravňujem, ale verím tomu, že nie. No a ja veľmi teda ďakujem, že ste nás vydržali počúvať, dúfam, že teda to malo zmysel. Že ste si niečo, že ste si z toho niečo zobrali a keď len čo, len jednu vec, tak, tak moja misia bola teda úspešná, teda naša spoločná misia bola úspešná. Ďakujem, no. a... ja som sa len zviezol. Ale tiež. No. Keď no. vy máte volant v rukách, tak bez vás by to nešlo. Jasné. No nie, ja som rád, že ste opäť merali cestu sem k nám a snáď to bolo naozaj užitočné použijúc časť textu, pesničky ktorá, ktorú ste si zvolili ako bodku, niec tam výťazov. tak treba letieť, aj keď nevyhráme Ano. nad tou finančnou záťažou. Ano. A zvolil som ju práve kvôli tomu, že je to, aspoň ako ja vnímam aj ten text, je, že je to aj o tej slobode. Aj o ano, slobode len tie hore, ktoré, ktorí akože držia stráž, tak aby nás nestrašili. Áno. Ale strážili. No a že aj napriek tomu, že sa nám zdá, že sme tak okleštení alebo nejako, nejakými zmenami a pravidlami nejako decimovaní, alebo ako to nazvať, tak stále máme tú slobodu v tom, ako príjmeme tieto zmeny a ako, hlavne, ako na to zareagujeme. V tom, Tú slobodu nám nikto nemôže zobrať, ako sa my rozhodneme na to zareagovať. A toto je práve to, čo som si ja tak uvedomil aj m, jednak na základe životných skúseností a na základe aj toho, že bol taký protagonista m, logoterapie a to je pán Viktor Frankl, ktorý inak jeho knihy, teda odporúčam, ktorý práve hovoril ako o jedinej slobode, ktorú nám nikdy nemôžu zobrať a to bol teda pán, ktorý teda si toto uvedomil a neskôr tú logoterapiu rozvinul práve vďaka tomu, že vďaka v úodzovkách tomu, že bol teda v koncentračnom tábore, kde, ktorý prežil a dokázal na základe tej skúsenosti, ktorú si tam uvedomil a nakoniec ju rozvinul, tak dokázal si uvedomiť to, že, že čokoľvek sa nám v živote bude diať, Jedinú slobodu, ktorú v živote máme a nikto nám ju nezoberie, je tá, že akým spôsobom sa rozhodneme na tú danú vec, ktorá nám v živote príde, ako sa na ňu rozhodneme zareagovať. A to je tá sloboda, ktorá nám vždy zostáva. Hm. To je práve to, s čím sa teda chcem rozlúčiť, že tá bláda o <glorodá> polných vtárkoch <glorodá> je do istej miery, aspoň takto vnímam, práve o tejto slobode, ktorú nám niekto vziať nemôže a nikdy nezoberie. Tak si užijme a, a... Všetko dobre vám želám. O dva týždeň sa budeme veľmi počuť. Dopočujem. Teším sa do počutia v budúcnosti. Ďakajú sa klienetky Jaka już pásce krásnych slov. Ďakajú Je sa končí dev vrá na som. Na tvoch mete gestra, sneg tam víťazom. Tak leňaj ke neviáš